Ja, det här är ett nytt år med ett nytt avsnitt. Ska vi... Jag vill ta en folkis. Ja. Oh, oh, oh, oh, oh. Han sjunger. Vad ska vi kalla det här då? Mini-avsnitt? Mini-avsnitt. Du, vill du ha... Vill du ha ett gyllene rövhål och leka? Vi har ju fått dem här. Just eh, Det här. Ditt pocket size och jag tar mitt pocket size. Ett litet rövhål färgat i guld. Ja. Eh, tack så mycket Hanna Hassel, Lilja som har skickat de här rövhålen till oss. De är jätte har, De har kommit fram och eh, ja, det, det är ju små skulpturer som... ja. Tack, tack så mycket för dem. De, yeah. Det här kan man köpa. Eller ska vi lotta ut det? Nej, nej. jag brukar pilla, pilla på dem. Så ja, Jo, det kan det är så, Det är mysigt. Anton, välkommen till 2020. Åh fan. I år är det ju året jag fyller 30. Ja, och jag har fyllt 33. För du har ju gått över smärtgränsen. Kan ja, säga. jag är äldre än Jesus. Ja, hur känns det Eller jag, jag tror han kanske var 33 och ett halvt. Ja. Det, har du kunnat dela delat på vatten eller gjort vatten till vin? eller? Nej. Vad har du åstadkommit som inte Jesus har gjort? Nej, men jag har ju gjort ganska mycket. Alltså, Jesus har ju med en hel del i sitt liv, men jag måste ju ha gjort mer. Alltså, jag har gjort den här podcasten och jag har ett band. och ja, jag har ju sant en, faktiskt. Western-musikal. Mycket på G också, mycket i pipen. Jävligt dålig snickare var väl Jesus? Var det inte det vi pratade om för. Han råkar spika upp sig själv. Ja. Men. <laughs> men Jesus, är så åt dig... Jag missas! Jag skulle göra en berkebåge! Det där är den vanligaste ja, ja, ja. dialekten i modern Jag tror alltså. jag tror han pratar så. Alltså. Jag ska göra en berkebåge! Och så. Judas! En berkebåge! Jag skulle göra en berkebåge! Och så kommer Judas på. Nej, gör inte det. Jag vi ska göra lite berkebåge! Jesus, gå ned därifrån! Du är alkohol på Nej, ja, men jag ska dela på vattnert! Att dela lite vatten och göra om det till alkohol. Ja, Jesus var lite speciell. Och sen har det liksom, hörsägen gjort att det där har gått över styr. Och man liksom mm. överskattat hans förmågor. Får tala om vatten till vin. Smakar rommen vi dricker. Ja, vi ska dricka lite rom här. Skål, skål. skål och du fyller ju år också. Ja, jag är en dag efter att jag har fyllt 33. Ja, så är det. Ja. Mm. 33 är det. Ja, men vi har ju det här. Det här är ett litet nytt format som vi kallar för kortkort. Kort. Vet du vad du är i så här? Man fyller 33 men du fyller även två stjärtar. I sidled. Va? Ja. Du fyller två skärtar i sidled. Vad fan är det du säger? Så att du ska ha två gyllene rövål. Ja, får jag de två små och du får den stora? Jag tar det stora. Ja, tack så mycket. Men alltså, ta tre och så vrider du på det. Tre rövål? Men men siffran 3 siffran 3 som en hjärta. Ja, ja okay. du, nu du fyller det. två hjärtar. Det, det är inte just rörhål, det kanske noll man fyller då. Mm. Men du fyller två hjärtar. Just precis. Ja. Men just är S men Anton. Ja, det här är ett lite kortare avsnitt. Eh, du, eller det får vi väl se det här är ett nytt format och vi inte gör musik utan vi bara snickersnackar lite jag men jag, ja. vi lyssnar också på dåliga idéer ifrån min mobiltelefon vad är det då dåliga idéer Nej, men jag hittade på min mobil så här det här är grejer som du och jag har spelat in som var om någon anledning inte kom med i podden, eller som inte gjorde någonting med. Okay. Så jag tänkte så här: Att jag gör mobilroulett nu. Oh, ja, ja. Och när du säger stopp, så kommer vi att lyssna på någonting som är inne i min mobil. Okej. Okay. Mm. Ja. Nu, nu rullar det. Ska, vad ska jag säga då? Ja, när du säger stopp. Okej. Okay. Stopp. Ja, då kan vi se här vad det blev. Ja, kusten är klar. Inled operation Falkhöga. Ta med två jävligt vassa knivar. Ett tålamod, ett glatt humör. Och en sån här lädersärk om du kan få tag på det. Vi behöver också två kilo sprängdeg och en pizza. Skynda dig, för Skynda dig. Skynda dig för fan! Skynda dig nu! Ja, det där ja, äh... det där var bara jag som lekte med rösten lite grann. Det gör jag ibland. Va... Det var ju konstigt va... att det blev just en vad, vad var det för någonting? Nej, det är bara jag, du vet de här telefonsvarorna i mammas nya kille. Ja, ja, ja, ja, jag ja. Tänkte, det var bara en period därifrån 2014 tror jag. Men då hade jag bara för mig att ja, du vill göra en rolig radiokaraktär. Ja, jag övar på röster ibland. Ja, jag men det känner jag ju till. Ja. ja. Men ska se, här var det någonting med, med dig kanske. Ska jag säga stopp nu? Fast, fast, fast du väl jag ska försöka välja någonting. Ja, vi, nu. Vill Nej, det där, det där var bara... <laughs> Vad det där då? Det där var ju... Det, det, det, det, det, det. det där var bara en minnesanteckning. Okej, okay, men nu då? här då? Tramsigt, tramsigt blir det! Sluta smäll med glas och burkar i bakgrunden när jag försöker vara... Lite stringent här. Är du klar, Anette? Ja. Anette, nu får du vara tyst och hända upp kaffen. Ja, tack ska du ha. Jag, jag, det bästa med Anette är att hon är snäll piff. och lydig. Oh. <laughs> Vad är det där? Jag vet inte. Minns oh. du det här? Minns du att vi har spelat Jag vill ha en minnesbild om att det var gran och hade idétorka typ. Ja. Men det där var ju jätteroligt Kina, jag, jag, vet, jag vet inte riktigt. Det ligger på min mobil i alla fall och jag hade helt hållet glömt bort det. Ja, vi, vi kan kolla mer då alltså. Ja, ja, ja, ja. ja. Det var en bestialiskt mor som har skett i Langsätra utanför Dalsland. <skratt> ja, okej. Okay. Ja, ja. Det här är någon slags podcast som vi försökte göra med påhittade karaktärer. Alltså men... det, det måste ju ha haft sitt, såhär, sin början i, i de här kärringarna vi gjorde första svängen. Med. Ja, det har vi fått beröm för av Henke i vårt första Patreon. Ja, Ja, det är ju jävligt. Ja. Var Jakobsson. Då, då vi, ja, det var ju Margareta Kristina Jakobsson eller var du sånt det? Rolman. Eh, Kerstin Rolfman. Rolfman. Ja, det var Rolfman. länge sedan vi gjorde någonting med dem. Ja, det var det faktiskt. Men här försökte vi hitta på nya karaktärer och det blev ingenting av dem. Men Nej, vi men... kan ju lyssna på det vi försökte. Det vi försökte i alla fall. Ja. Vad hette de där då? Helen hette de ja, ja. Annette. Vi, vi får höra. Jag... Annette. Välkomna ska ni vara till Magnulf och Magnulfs mordpod. I den här mordpodden kommer vi ta upp de mest bestialiska mord som har begåtts i riket! I bakgrunden hör vi också min underbara assistent, Annet! <skratt> det var bara en jävla röst. Det, var liksom, det byggde mycket på att jag gjorde röster och du lät i bakgrunden. Ja, ja men jag tyckte att han var en bra karaktär, ja. skulle jag säga. välarbetad. Ja, vi, måste, vi måste kolla mer vad som finns här. Ja, det här var ju jättekul. Just jättegul. bara få luckra upp det här så kan vi slänga in lite konstig musik också som inte kommer med i podden. Mm -hmm. Finns det? Okej, nu fortsätter vi min mobil här. Ja, kul. Det nu, på ja, det var ju en, en variant av Johnny Cash Hurt. Ja, eller Nine Inch Nails Hurt som Johnny Cash har gjort en variant på, som du gjorde. Man. Just det, så var det Det yeah. var Nine Inch Nails som gjorde den här låten först. Ja, väldigt digital. Trent ja. Reznor. Ja, honom har vi ju här man förut. Ja. Men tänk om vi skulle göra en dur låt av Hurt. Den som annars är så ledsen liksom. Ja, du har ju gjort den nu. Det spelar ja, vi. vi har ju ja, vi ja, har dåsen, ja, klart. <laughs> Lyssna på den igen. <laughs> ja. Anton, varför har du massor av racingbilar? Vi ska podda och då slår du på racingbilar i bakgrunden. Det är inte lika, alltså det, jag har jag har en fast. Fyller du tätt det som sagt? Så att jag Aha. försöker... Det är något jag saknar i livet. Jag håller på att leta vad det är. Nu kollar jag på racingbilar. Ja, motorcykel brukar många komma fram till i sin 30 kris. Ja, är det men, det? Ja, ja, men du har race. Ja, det är mer när de kraschar med bilarna ja. tycker jag är fränt. Och det, jag tycker det är lugn, en lugnande effekt. Det låter som dödslängtan. <laughs> kan det vara det? Ja, nej, men det jag ja. undrar är. Jag för du skulle, kunna, <laughs> skulle du kunna, medans vi poddar, stänga av de här racingbilarna som kör i bakgrunden? Ja, men det är så jävla långt i Vi har haft på den det hela ja, avsnittet. Ja, okej. Okay. Ja, men ja, det är ju ändå bara ett kort, kort avsnitt. Ja, ja, ja. För att, ja. De kan Ni, lyssna. Våra lyssnare. Se vad det är här nu då. Har du mer skit? Ja. Hej, jag heter Edvin Knut Bengt. Hej, jag heter Bengt Bengtsson. Var det allt? Det var allt. Ja, det är du som är. Ja. Är det jag som är han? Jag är bussen jag ska prata om hur förra helgen vi var på. Ja, men okej, okej då. Då kom jag ner på bilen och blädde dörren. Och han sa till mig: Ja, det ska de med! Dig. Och idag jag sa, ja, det ska jag väl. Du är för fan, du är som är och vem är som i för fan. För det första så hörde man ju inte vad vi sa. Jätte dåligt det att ha sådana där röster. Jag tyckte det var skit, Var du med eller? Vad sa han? Det jag vet inte Ta, ta det, det i slow motion Det är konstigt att man inte minns det här så. Då säger vi ja, Om du är tyst Bulten ja, Så ska jag varför. bara presentera oss här ja, ja ja ja. Hej och välkomna Ska ni vara till Bulten och Janne Pannben Ja, det är jag som är Bulten Och det är jag som är Janne Pambin. Vi ska prata om hur det är att sitta på koken och sådär Ja, jag ska mer prata om hur det är att sitta ute på bänken ja. Så Där brukar jag sitta Och då brukar vi så här mellan oss Över gång som vi har ja, tillsammans Att jag har suttit ute och du har suttit inne Ja, ja det är oro, oro, jävla roligt I sju år ja. har du suttit Jag har suttit hela mitt liv Det är förlom det ena till det andra Har du sett min nya svanktatuering? Jag har hört din nya dialekt, bytte du ja, Precis. Ska du vara från Värmland? Ja, det är alltid svårt med den här För den blir alltid ut i någon skonska på något eller hälskt. Ja, gytet. Ja, men vi kan ju tacka våra lyckliga skärna att vi ändå bestämde oss för att inte sända ut det där. Utan vi lyssnar på det ja. nu när vi har glömt bort det. Men bara nu när vi gör ett sånt här poänglöst avsnitt ska vi, ska vi inte göra några karaktärer nu då? Kan vi inte göra så här då? att du har Karla Vagnen mm. och du är programledare extra musik för Kala Vagnen mm. och så spelar jag någonting slumpmässigt okay. från min telefon okay. och sen får du liksom reagera och prata om det här till oh. svenska folket okej jag det som till lilla telefonsvararen och undrar om man behöver ett speciellt tillstånd från kommunen eller landstinget eller liknande gällande avlivning av hundar i närområdet. Det här omfattar alltså ungefär en kilometer så långt som jag kan höra om kvällarna. Eh, ja, hör av er till Gär, Gärd Gärdson, att gärd.com det är var alltså Gerd Gerdsson som undrar om det är okej okay att avliva hundar på en radie cirka en kilometers avstånd. Och jag kan som snabbast tänka på en liten by i Peru jag besökte för ett år sedan. När jag var, jag var där med min mor. Hon älskade vandra. Hon är lite lik dig Gerd. Och vad ska jag säga? Min mor tog sak ner händer. Och jag tänker, det man inte vet, det lider man inte av. Så Gerd, eh, gör som min mor och ta saken i egna händer. Här behövs det inte fråga om lov. Nu har vi en till eh, lyssnare som, som, som har smsat här. Och det är Kurt Stevens som frågar... på personalmötet att jag var så tråkig att klockorna stannade Det vill bara att köpa en ny klocka <laughs> Jättesvårt, jag är så dålig på det. Jag är bättre att vara Nej, du var jättebra på den Klare. Ja Mm. Apropå Hanna och... Hasse Lilja så har ju hon gått in och blivit snyggshelgon mm. på Patreon. Mm. www.patreon.com/snyggshelgon. Där kan man bli snyggshelgon för 5 dollar och då får man en då egen får man låt. En... <skratt> låt jag, jag hann inte Va? säga för. Fick du en strof? Ja, men jag ville säga det och så vart ja. jag att jag överröstade okay. och så att det bara är inget bra. Nej men det är sant. Vi ska göra en låt till Hanna Hasse Lilja. Mm. Och att då att kanske den är... kan vara ganska kort Men effektfull ja, men likt ett gyllene rövård, Som vi faktiskt har blivit av ja. vi, vi skulle kunna efter Hur låter ett gyllene rövhål Ja Torrare tror jag Ja exakt <skratt> <skratt> Skulle du kunna sampla det det där ljudet när jag missade munnen När jag försökte göra ett plopp ljud ja, jag, jag tryckte på liksom, kinden istället Men du, här, här. här har vi här. Vill ni skänka någonting till oss Som Hanna Hasse Lilja har gjort Så kan ni söka på Anton Alfredsson och, och skicka grejer till honom. Ja, gör det. Ja. Så det är inte asbest- eller mjältbrant? Nej, det har du ju redan. En ja, det, av på ja, jag, jag har ju en stuga här som har brunnit halvår nu. Nedanför mig. Grannkåken brann upp. Ja, den det brinner kan man se. fortfarande efter ett halvår. Det är jävlar, den med jävlar. Det den liksom Den där högen som är kvar av den där kåken. Den pyser ut precis precis under dödlig dos asbest till ja. alla invånare i palliken. Sam, samtidigt så värmer den ju upp. Ja, krokarna, ni har det... inte golvvärme Men ni har någon slags luftburen Asbesvärme ja. Ja. Ja. ja, nej, Ja, men det är klart att Vi måste göra en låt till, till henne Ja, just det, det är det vi skulle mm. göra Ja, men du, vi gör så här. Du får säga Hanna Hassel Lilja på något sätt Eller sjunga Hanna Hassel Lilja på något sätt Och så mm. gör vi musik av det Du får göra musik utifrån det jag sjunger Ja Hanna Hassel Lilja Ja, tack, perfekt du... Eller vill du ha en annan? Ja, kanske lite... Ähm... Jag ska inte säga bättre, men kanske något lite enklare Jag tar en ny då Du distade där ah, förlåt, Så att jag får flytta utrustningen lite Ta det lite mer smooth <skratt> Nej, nej I'm not feeling it Ta det lite mer som den första du gjorde som jag... Lite mer normalt bara. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Perfekt Ja, men då lägger vi på musiken. Det blir så här: Han perfekt. Ja, ja, eh. eh Hanna, förlåt. Ja. Eller, eller varsågod, menar jag. Det ja, var vi ju... vet inte riktigt hur ja. det är. Men det, den var väl bra. Ja, men jag hoppas ja, att du kan använda dig av den där. Du kanske kan väl göra en snygg entré på ett kalas eller någonting. Då kan du spela den liten tröddelutten och så här kommer han. Ja, jag måste gå skita. Ja, men då är vi väl klara för idag. Ja, men det känns att jag är ganska klara. Det, är ju det jag ville egentligen flagga för är ju Patreon.com- där vi har våra extra avsnitt. Ja, men framförallt det här senaste avsnittet. Det är ju, det är ju en litet guldrövhård om någonting. Det är nog den bästa benämningen. Ja, det får stå för dig. Ja. Men ni kan kolla själva och avgöra vilket är de bästa extra extraavsnitten. Det kan ni bara se på patreon.com. Vad? Mm. gör vi slut nu? Ja, antal nu är vi slut. Jag <lär> vill aldrig mer se dig. Vi kan väl bli tusammans? Perfekt. patreoncom